Këndërua shikua e së selamu aleikum, takoemi edhe kësaj radhe në emisionin duke kërkuar përgjigjen. Emision këtë që në takon qdo të martë mërëma prej orës 18.30. Pyetjeve të arritura për mes adresës sonë elektronike, pyetje e qësë i vizë kësë pikoma për mes mesajëve, sonte do të përgjigjet hojjë a laudina bazit të cilit i dëshirojë mirë sardi. Hojjë së selamu aleikum, mirë sërdot. Aleikum së selamu, mirë së i gjithë oshtë për në të apar për emisionin e sant të sot a mund të rrim pashami para fëmijëve deri në 10 vjecë Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin walaqibatu lilmuntakin wala udwana illa alazalimin wa salatu wassalamu ala rasulina muhammed wa ala alihi wa sahbihi ecma'in Allahu në lartësi, e lutemi, i çoim salavat dhe selam pe pyqëmbërit e Tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën edykimit. e gjykimit. Ësaj përkat mbulesës të femrave, zakonisht ato qro dhe femrat të cilat janë të mbuluara e, e kanë obligim që ta mbajnë mbulesën para burrav dhe parameshkujve që janë të huaj për të dhe që kanë arritur moshen e pjekuris. Kurse për ato grupe apo ata fmitës vjetë nuk kanë arritur moshen e pjekuris, atër në këtë ras dalon. Me gjithse, këtu janë dy qështje. Qështja e parë se avreti i femrës nuk është etera e njejtë. Janë disa avrete që nuk duhet ekspozohet zakonisht edhe para mështë para të afërm ve edhe para themrave dhe avreti që është pak më me më pak apo më më i thjeshtë në kuptimin se ato lejohet të ekspozojnë para grave, para meshkujve që janë të afërm, dhe gjithashtu edhe para fëmijëve. Kështu që nëse fëmia nuk ka arritur moshën e pjekurisë dhe është në moshën 10 vjeçare apo pak më pak se kjo, në këto raste nëse gruaja e heq shamin, atëre nuk ka gjinah në kuptimin se ka ekspozuar bukuritë e tyre para mëskuive të huaj, por ndoshta në raste specifike nëse fëmia vërtet ka arrit, edhe pse nuk ka arritur moshën e pjekurisë mirë, po din të përshkruaj detajet e të themras dhe mund të të përcjell diçka nga këto, atëherë për shkak të sigurisë, edhe për shkak të këtyre rrethanave, nëse ajo e mban është më sigurt dhe më mirë. Zoti e di më së miri. Kalojmë tek një pyetje tjetër aja për cilin me lajket të vdekurve, gëzimin dhe hidrimin në familje e tyre të të ngushtë, tra së ndodhin këto gëzime apo hidrimin? Qështja e dëgjimit të të vdekurve, apo kuptimit të të vdekurve, rrëthlajmeve të kësaj bote, është një problematikë që e kanë trajtu ulemat të të ndëruar vazhdimisht, edhe në kaluarën edhe tani, dhe është një lojt debati përshka këtë citateve që jenë të përcilur edhe në librin e Allahut në Koranin famlar, po edhe nga hadithet e pegameris sallallahu aleyhu e sellem. Pra ndaj edhe për këtë kanë folur ulemat, në, kemi edhe libra të shkruara për këtë problematik, si kurse është një liber i e, alusit e, e, që e trajton këtë problematik në form të detajzuar, E, pastaj edhe Ibnul Qayimi në një libër që emërtuohet Ar-Ruh, shpirti, i cili është i përkthyer edhe në gjuhën shqipe, e trajton këtë problematik në formë të detajzuar në disa kapituj dhe ka shumë libra të tjerë që sqarojnë këtë çështje e dashkaku pse kanë ful për çështjen e të dëgjuarit të të vdekurve apo mos dëgjimit të tyre është për shkak se qurtash pak më herët ka trajtime dhe ka mendimet e ulemat Në një mendim është se të vdekurit në asnjë formë nuk dëgjojnë nga lajmet edhe nga gjërat që slat kanë bënë me këtë botë për faktin se ata kanë vdekur dhe shpirti të rihiqet nga kjo botë dhe jeta e Barzehut, jeta pas vdekjes është një jetë e ndarë nga jeta e kësaj bote dhe nuk ka mundësi asnjë formë e komunikimit në mes tyre. Edhe kjo mbështetet edhe në disa citate të qarta në Kur'anin e Familjar, ku ndërto thot Allahu xhala ala në Kur'anin Familjar wa ma anta bi musmi'in man fi al-qubur, ku Muhamedi sallallahu alajhi wetehohet Allahu xhala ala dhe i thot dhe ti nuk ke mundsi që ti bësh të dëgjojnë ata që janë në varreza, domthon se kanë vdekur. Edhe kemi ajete tjera të cilat aludojnë se vërtet të, të vdekurit nuk kanë mundsi të dëgjojnë dhe kët e bën në formë shumë të prerë disa prej ulemave, ndërto edhe ky alusi e përmban kët mendim edhe sjell argumente të vazhdueshme. Pastaj e kemi një mendim tjetër që është e kundërta e kësaj që ata pohojnë se faktikisht ndarja e të vdekru e nga kjo bot është një ndarje e, që shpirti ndahën nga trupi por shpirti jeton dhe ka mundësi edhe të përzihet edhe të dëgjaj edhe të përcilet edhe të vizitoj të gjallet në kuptimin si shpirti jo fizikisht dhe mund të kuptoj qdo gjithë që farndon nga kjo dhe kjo bazot në disa hadithe e, cilat e, në disa raste konkrete në nënkupton se ka mundësi i vdekurit të dëgj limave apo prejërave të kësaj bote. E saktë nga këto mendime është që as e para as e dyta, për faktin se ë fatkeqësisht edhe mendimi i lejimit apo i thënjes se të vdekurit ka mundësi të dëgjojnë në çdo form për çdo sh shkak edhe edhe disa prej ulemave ose tekne kemi e kemi rastin se si kur bëhet e, kur varroset i gjalli i bëhet tallkini si një lloj rikuitimi atit të vdekur i për faktin se sipas pohimeve këtyre ata ai dëgjojnë dhe e porosisin qysh ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam edhe në një hadith tjetër se kur të varroset i vdekur i dhe fillon të, të tërhiqen domthonjë jematit prej pra i Varreza i vdekur i dëgjon trokitjet e ndalmeve, domthonë të këpucave dhe të të veshjeve, mbathjeve të tyre. Kto a jete aludoj a hadithe, citate aludojnë që i vdekur i ka mundësi të dëgjojë. Po fatkesisht kjo thanje e, disa prej njerëzve e, edhe nga musimant i ka që edhe në një ekstrem tjetër të ndaluar që e, në rëthanat caktuar a, kan leju edhe lutjen të të vdekurve që ata të ndërmetsojnë të zoti madrëshu me preteksin se përderisa ata të dëgjojnë atere edhe kjo form e kërkeses nga ta është një dishka legitime dhe shumë e natyrshme dhe pra ndaj kur kanë dhe një vështërsi i, lut, i lutin të vdekurit që ata ato përgjigjen apo të ndërmjetësojnë te Zoti i Madhërisëm që kjo fatkeqësisht arrin edhe në shirq, në shoqërimin po, në shumë rituale të po, tjera ndoftë, po, më sëmundiçuri. Po. ë si janë vizitat e turbe, vizitat e varrezave të ndryshme dhe i kryen disa rituale ato, kjo ka ka shpith do thot në këtë ekstrem dhe në këtë devijim të kuptimit të të rrodit të, të të vdekurve qarshit të gjallëve në përgjësi. Ësaktë në tërë kët un e zgjeroja pak për shkak se shpeshherë bëhet pyetje kjo çështje edhe e, kam pat arsyeshme që që shtjelloj shtjelloj pak më gjërë e, e drejta në tërëkut është që mos ti jemi decidiv edhe në thënien e parë që ata në formë absolute nuk kanë mundësi të dëgjojnë, po as në thënien se ata janë njëtë sikurse të gjallët kanë mundësi të vizitojnë, të dëgjojnë dhe ndarja e tyre është vetëm ndarje e shpirtit nga trupi dhe asgjë tjetër, për faktin se kjo nuk është, nuk është e saktë dhe nuk kjo nuk në këtë nuk aludojnë ajetet shumë të drejtë për drejta të qarta, ndërtoç që e përmendan edhe pak më herët. E saktë është se të bëjmë dallim dhe të themi qi në parim të vdekurit kur shkon nga kjo botë ndërpritet çdo gjë në lidhje me këtë botë. Do nuk kanë mundësi të dëgjojnë çdo gjë për faktin se bota, jeta e barzehut është një jetë e veçantë e cila i ka specifikat dhe dhe rrethana për të cilat disa nga ato nga to na i ka treguar pejgamberi sallallahu al alajhi wasallam edhe në ajete kuranore janë përmend dhe në parim nuk kando një lidhje dhe nuk kando një mundësi që ata vazhdimisht kuptojnë nga lajmet dhe të digjojnë nga aje që farëthuhet dhe që farëzhvillohet në këtë botë. Mir po ka shen urgësia e Zotit Madhëreshëm që në dhe në kët aludojnë ajetet që i përmenda pak më herët. Ë mir po në anën tjetër është ka shen urgësia e Zotit Madhëreshëm që në disa raste specifike tu mundsohet të vdekurve të dëgjojnë diçka nga lajmet apo nga ndodhit e kësaj bote, sikurse që është ajo trokitja e ndallme, pasi që i vdekur i varroset që të kuptoj se tash ata janë duke duke shkuar në në shtëpitë e tyre ose rasti kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pas luftës së Bedrit kur është është drejtu afër të vdekurve të mushrikëve të cilët kanë qenë në betejë të vdekur të gjith të, gjithë, të të të shtrirë në, në në në fushën e betejë, u drejtohet atyre me disa fjalë edhe çuditën sahabët, atë thojnë çysh po ju fol të vdekur voi dërguar i Allahut dhe, dhe pejgamberi sa zëm thot ata në këto momente dëgjojnë sikurse që dëgjoni ju. Dhe neve themi që në këto raste këto kanë qenë specifike që pejgamberi Allahu xhelallahu ja ka mundsua në atë rast që ata të vdekur të dëgjojnë nga ajo çfarë komunikon te Muhamedi sallallahu alejhi wasallam në raste të tjera. Prandaj këto janë ato shumë specifike që mund të përmblidhen në disa rrethana dhe në disa raste të caktuara. Kurse marrja e lajmeve nga nga kjo botë që të kuptojnë të vdekurit, themi që në parim ata nuk kanë mundësi të kuptojnë Përveç në disa rastet të saktuara, si kurse që është rastet që ka të regupe nga mërë së sëllalale u e sëllem, që kur të vdes dikush nga njerëzit në këtë botë dhe shkon botën tjetër, shpirtrat e rrethojnë atë, atë shpirt që ka vdeko rrisht të zithemi dhe pysim për lajmet e kësaj botë. Dhe kjo kjo përcjellje ajo tregon edhe për familjet edhe për ato informacionet të cilat i dinë dhe kjo ndodh për shkak se kemi hadithe të qarta të cilat shpjegojnë kët. Prandaj kjo forma përcjelljes kamun si i vdekurit kuptojnë kët formë e jo diçka tjetër apo ai të vizitojë në ndonjë formë tjetër. Pastaj edhe disa prej ulemave kanë thënë kur të afërmit e të vdekurit japin sadaka, bëjn lutje, atëherë nga dobija aty rlutjeve dhe sadakas jep, i jep i arrin te të vdekurit dhe ai kupton se në këto momente kanë bërë mirë të, të afër me e tij për për shpirtin e këtij të vdekur, prandaj edhe ai i arrin ky lajm në këtë formë. Dhe këto janë ato raste specifike kur ka mundsi i vdekur me kuptuar nga lajmet e të gjallëve në këtë botë, por nuk ka ndonjë hadith i cili tregon se ka mele, mele, mele, me lajme të caktuara që i përcjellin lajmet e të gjallëve të të vdekurve, përveç se ka hadith që kjo është një specifike Muhamedi Allahu alaihi wasallam që Muhamedi sallallahu alaihi dhe selamu Allahu dhe lala i ka caktuar disa melaqe engjuj të cilët ja përcjellin selametin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam saher dot që besimtarët në këtë botë çojnë selam dhe selavat mbi të. Po kjo është një veçantë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e jo të gjithë besimtarve apo njerëzve të tjerë Zoti. Do të mjaftuar me argumentet që kanë ardhur në Kur'an dhe hadithat e të dërguarit Allahut Muhamedit alaihi wasallam. Por përderisa po, so, kjo është çështje e i thibni në gjuhën terminologjin ton e gajbit e, që në shqipe po e përkthejmë e të fshehtës, domethënë aftësia jon mundësia jon e të kuptuarit është e kufizuar në këtë çështje për shkak se ka të bëjë me botën tjetër, me jetën e barzehut dhe mendja nuk ka domoshta situata apo rrethana këtu që të bëjmë ijtihad dhe me me mendim të qartë të japim gjykim se kjo ndodh kështu apo ashtu për arsyesë se në qështja që kanë bëjnë me, me ndodhi që nuk ka mund si menja njeriu ti përceptoj në formë të detajzuar zëgjë, pra ndaj e themi këtu është me i danë ku nuk duhet ta funksionalizojm ijtihadin dhe themi se ndodh kështu apo ashtu, por është me idan që duhet kufizohemi me citatet shariatike, çfarë na ka përmend Allahu xh.l.h. në Kur'anin famlar të apo pejgamberi s.a.s. në hadithet të, të saktat, të caktuara dhe aty të ndalemi dhe aty të kufizohemi. Mendimin tonë është tradit të mendohet do të thuhet se shpirtra ndodhen edhe në shtëpi edhe në vende të caktuara dhe bëjnë vetra të caktuara për këta të vdekur grabem këo grabem është për shkak se unë çështë përmenda pak më herët, ajo çfarë kanë mundësi të bëjnë shpirtrat është domethënë ka të bëjë me jetën e barzekut, dhe neve çdo pohim se atyre u ndodh kështu apo ashtu duhet të mbështetemi në citate të qarta nga Kurani i famlar dhe nga hadithet e pejgamberit sa salallam të sakta, për arsye se kemi hadithe shumëta të, të tjera që pohojnë shumë gjëra Por në fakt ato hadithe janë të shpifura apo janë hadithe të jo që nuk arrin shkallën e vërtetëshmërisë, prandaj edhe neve duhet të kufizohemi në atë që na është përcjell nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në formë të, të qartë, edhe në formë të saktë. Zoti i dhe mësimit. U doruan paksa më shumë këtë pyetje, por gjithsesi ishte nevojshme ky trajtim, atëherë kalojmë në një pyetje tjetër, çfarë do thotë fjala Kur'an, sepse shumë njerëz na pyesin dhe ndoshta një po, trajtim më i vësandotë dhësan, është. Fjala Kur'an është një e gjuhës arabe, sikurse çdo fjalë tjetër që në nëse thellohemi gjuhsisht, është ka kuptimin e mbledhjes së fjalëve me të cilat njeriu fol. ë në esencën e kësaj fjale e juhtar ku ta shpjegojnë thonë është ka të bëjë me, me thani apo një një numër të fjalëve që janë të grumbulluar me të cilat njëri komunikon me të tjerët çka ky është kuptimi për faktin se ata përmendin një shemb thonë qaraat qaraatu almaa fi alkuze çë nëse e përkthejmë në shqip do thotë e kam mbledhur prej fjalës Qur'an apo qaraatu e kam mbledhur ujin në në një gotë. Dhe os fjala do thotë mbledhje që në kuptimin e, e fjalës Qur'an është një numër të fjalëve dhe shprehjeve të cilat janë të mbledhura me anë se të cilës njeriu shprehet dhe dhe flet dhe lexon. Ky është kuptimi i i, i fjalës Qur'an dhe faktikisht Kur'ani apo mushafit të sinë e kemi në dorë është ajo për mbledhja e fjalëve dhe shprehjeve dhe komunikimit dhe gjërave të cilat Allahu xhëla xela Allah, na i ka përcjell apo na i ka shpall neve nëpërmjet Muhamedit sallallahu alajhi وسلم të mbledhura në këtë në këtë libër që e ka quajtur Allahu xhëla xela Allah, Kur'an, e ka quajtur dhikr për kujtues, e ka quajtur furqan ndarës i të mirës nga e keqja, të vërtetës nga nga e kotë dhe ka emra tjera të shumta kjo liber dhe mirë po emri me një orë është Koran që e ka kuptimin e asaj për mbledhje gjërave të silat neve i ledzojmë që janë për qëllën fjalë të Allahut të madrishën. Një pyre që tjetër thotë nëse imbati që rapet me abdes dhe pastaj imderoj që rapet pa e prishur abdesin, a kam ende meste? Po, kusht për me qenë mestet val valide është që Mbathja e tyre bëhet duke duke qenë me abdesin në cilin i kemi pastruar këmbët. Dhe nëse neve i mbathim një pal dhe ato i i zbathim duke qenë me abdesin me të cilin kemi larë la këmbët atëherë ajo nuk konsiderohet se është pritur uh, mesti ë uh, dhe i bathim një palë tjera ato faktikisht i kemi mbath gjat kohës kur kemi qenë me abdes prandaj llogaritet se është në rregull forma e mbathjes së mesëve në atë mënyrë zoti i muslimanë Pjotjeradhës thëtë a bënd të falemi me telefon dheri sa të mësoemi dhe a mund të recitojmë kuran edhe gjatë ciklit atë që e dim për mendësh është jala? Pa e prej ku kuranës i libur? Po, si ledzimi i kuranit gjatë kohës kur jemi duke u falur duke ledzua të qoftë në, në libra apo qoftë në, në, në, në telefon nëse është situata kur kemi nevoj për këtë atëherë nuk ka probleme por faktin se përderisa nuk e dim për shembull Elhamin dhemi rishtas në në fjalën e namazeve ose nuk i dim surrat, edhe kur të lidhemi namaz e marrëm telefonin dhe e çesim para vetes dhe lexojmë për isaj, kjo është e lejuar nëse kjo është e nevojshme. Nëse kjo nuk është e nevojshme, mirë po neve dëshirojmë ta ta përdorim në situata saktuara zakonisht gjatë Ramazanit kur kjo ndodh kur zakonisht imam i lexon me gjatë edhe dikush nga xhamati të shon ta përcjell leximin dhe të e arrin përkushtimin ndoshta më mirë duke përcjell leximin e gjatë pa gjatë namazit e Ravive sene, për këtë disa prej ulemave kanë rezerva për shkak të televizieve të shumta të cilat ndodhin, por neve themi që është e lejuar edhe në këtë rast për faktin se kemi edhe transmetime nga disa prej sahabëve që kanë kanë aplikuar këtë formë dhe nëse e mbajmë nuk prishfun Zoti dhe më shumi. Pra për më sim thë korrekt dy raste. Nëse kjo është e domosdoshme, më vështme atëre nuk ka problem derisa të mësoresh. Mirë, por nëse don të më bë pa nevojë, atëherë ka disa prej ulëmave që kanë rezerva, megjithatë çështja se kjo është e lejuar është e saktë. Sa po, çështja e recitimit të Kuranit atë që dën përmendesh gjatë kohës së ciklit? Po. E leximi i Kuranit gjatë kohës së ciklit përmendesh e, është një them një problematikë kanë shtjellur ulemat dhe ajo çfarë mund themi në këtë rast është se shumica ulamave duke filluar edhe katër më dhjetë janë të mendimin se nuk lejohet gruaja me lezu me në situatën kur është lehon ose kur është me me cikël me menstruacione dhe mbështetën nuk ka në fakt ndonjë argument të qartë dhe të drejtë për drejtë me cilën mbështeten përveç ajetit ya masuhu illa al-mutahharun që nuk e prekun atë vetëm se ata të sidhet jönë të pastër dhe ka koment radhti ajetit sa është për qëllim për njerëzit apo është për qëllim për melacet e kështu me radh, sadoqoftë si mendimi i shumicsës dërmuse ose ulamave është se nuk nuk lejohet lezot Kur'anin gjatë kohës së ciklit. E, është një mendim tjetër i disa ulemave dhe ky mendim është më me i njohur tek mehdhebi dhahiri, që është një mehdheb tash jo shumë i njohur në në në tek muslimanët. Pastaj një numër i konsideruar shumë të dietarëve të ndryshëm Mujtahidin, të cilët kanë thënë se përderisa nuk kemi citat të qartë dhe të drejtë për drejtë dhe të saktë për ndalimin, atëherë edhe thania se kjo është ndaluar në formë të prerë, nuk është e drejtë kanë thënë dhe për këtë shkak ne ve themi që nëse në raste specifike kur për shembull gruaja ka provim në leximin e Kuranit si kurse rase kur mëson në përmedrese apo në fakultet dhe e ka provimin, atër në këto rase e themi që i lejohet asaj të ledzoj përshka këtë dobis që e ka dhe mësimit të Koranit dhe për dirë sa nuk kemi ndo një argument drejt për drejt dhe që e në form të, të rept e ndalon këtë dhe në form të qartë, atër e themi që i lejohet në këtë rast, ose rase të kur gruaja për shembull është e shqetësuar dhe ndin vete frikë dhe ka nevojë mi bë rukje vetes atë të lexoj pjesë nga Kurani Kulhu Allahin Fatihan te Spidovën e kështu me radhë po ato që i kanë të dre Kuranin po, fizikisht po. Ed gjithashtu edhe nëse gruaja frikohet se ka mundësi që nëse një kohë nuk e përsërit Kur'anin mund të harrojë edhe don me përsërit, atëherë në këtë rast e themi që lejohet me lezuh dhe nuk do të ishte e drejtë që të jemi shumë ëh rigoroz në këtë çështje përderisa nuk kemi ndonjë argument të qartë dhe të drejtë për vërtet që e ndalon lezimin e Kur'anit Zoti më spirë a lejohet ta lexojm dhikrin e mëngjesit vetëm përmes me shkronja latine edhe pse di të lexoj arabisht më merr më shumë kohë të përqëndrohem për të lexuar në shkronjat që janë pa vokale në mburojen e muslimanit apo në softuerët që lidhan për pajisje teknologjike veçanërisht në telefona. Ë më duat ta lexoj vetëm fillimin e lutjes me shkronja latine dhe pastaj pjesën tjetër e di përmendesh. A lejohet ky lloj i ledzimit pasi edhi pa, përmendësh dhe edhe në shqiptimin e sakt si të bëhet kjo. Pa, nuk është kusht që lutjet të ledzohën prej librit, mirë po që t'i kujtohet ati, atërën nuk e shëtë problematike. Mirë po që njeri u t'a bëjt shprehi që t'i ledzohi lutjet me alfabet latin, këtë nuk e favorizaj dhe nuk e koncentroj se është e drejt, për faktin se shumë shkronja dalojnë, po sashrisht nëse... E ledzusi e, i din shkronjat arabisht atëherë edhe nëse balofaqot me vështërsi në filim, këto vështërsi jenë që mund të te kalohen shumë shpejt prandaj nëse bën sabër një herë, dy herë, tri herë, qoftë dhe një javë dit mas një javë e unë mendoj që kjo te kalohet pas taj mund të mësohet edhe ashtu të i përsëris, se sa të e kufizohet me shkronja të alfabetit latin të shqiptoj shkronjë të shqiptoj lutjet në gjuhën arabe për shkak se mos përputhjes së shumë shkronjave të cilat janë në gjuhën arabe por në gjuhën latine nuk ka transkrip të të të qartë dhe të drejtë zoti i të masmirë po shikoj se çike që i den shqiptimin e drejt sipas zues arabes që më ka mësuar por vetëm sa për të kujtuar də pjesën tjetër është që don fernandos nëse është sa për të kujtuar atëherë unë e thash nuk nuk është shumë problematike megjithse nëse nëse vetën e mëson veten që ti kvehet shkrimit arab do të ishte më mirë për të dhe më më shpejtë të mësohët, qoftë edhe për një perilu shumë të shkurtë. Këtuam, kemi edhe një tjetër pyëtje për dhekërin e mëndzetet të mbrëmis, për para prakisht bëjmë një shkëputje për të rikëthyër sërish në pjesë në i dy të emision. Tërë shikues të ndërëgua, cëndroni me nejë dhe të këthejemi pas pak. Të nderoj shikues, u rikthymy në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni dhe me pyetjet e mbetura. Po kishim edhe një tjetër pyetje për lutjet e mëngjesit e të ndrëmjes, dhe shikues pyet nëse për shkak të kohës nuk mund ta themi ndonjë nga lutjet e mëngjesit e të ndrëmjes. A do të thotë kjo se nuk jemi të mbrojtur? Për shembull, ka lutje të caktuara që duhet të thuhen kaç herë dhe nuk mund ta thotë Në fillim fillimisht duhet ta kuptojmë se lutjet e mëngjesit dhe mbrëmjes, të cilat zakonisht i ka bër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jadditve vazhdimisht, janë lutje që janë sunet bohen, pra nuk janë obligative, nuk janë farz, nuk janë kusht që njeriu ato ti praktikoj, sikurse ç'është namazi, agjerimi, zakati e kështu me radhë që po janë dërat e preferuara që besimtari për me arrit për kushtimin e tij gjatë ditës për me qenë musliman i cili është në rrugën e Zotit dhe Allahu i mjafton hajrin në çdo punë dhe në çdo aktivitet që syn e bën e i lexon edhe këto lutje e, fillimisht me gjuh pastaj edhe me zemër duke kujtu kuptimin e tyre e kështu me radh pra qëllimi është që këto të lexohen dhe nuk duhet i kuptoj këto si E, po e them ndoshta me një shembull nuk e di a është adekuat sikur fjalë magjike se ai i ka thon tash çdo gjë është në rregull. Po këto janë fjalë që me të cilat njeriu i drejtohet Zotit si lutje, si kërkesë për të që Allahu ta mbrojë e kështu me radhë. Prandaj kjo e, nuk është kusht që të arrihet mbrojtja e Zotit që këto fjalë në formë decisive, këto lutje të bëhen se nëse nuk bëhen, kjo atëherë nuk e, nuk e ke arritë mbrojtjen e Zotit madhreshën për arsye se mbrojti njeriu e kërkon nga Zoti i Madhërisht në çdo moment, në çdo situat, në çdo rrethant dhe me fjalë të ndryshme, qoftë edhe me gjuhën tande, qoftë edhe me zemrën tande, qoftë edhe me ndonjë lutje e cila nuk është përmendur në në këto e lutet e cila zakonisht ka babai pejgamber sallallahu alaihi wasallam prandaj ndërlidhja se vetëm këto duhet lexohen për me arritë mbrojtjen dhe me qind për atyre të cilët janë në rrugën e Zotit do të thonë kjo forma e pretendimit nuk është e drejtë kjo është më për hapur për tenë për të qenë mbrojtur duhet thonë jo, se dëmtet jo, amojes të qrohen jo tojon do thot synet për të bërë dhe zakonisht ata njerëz që ndoshta kanë pak më shumë vezvese dhe vallëqë janë me probleme pak të mos përqendrimit e kështu me radhë, ëë mirë është të, të përkuestohen aty për mban më mirë, por në rrethana të ndryshme të ndrysh tjera nuk do të thotë se është diçka obligative që duhet të lexohet dhe nuk duhet lën asnjëherë, zoti i mëshmirë. Lezojmë një tjetër pyetje, a është le, është lejuar të mos saktojm fare meher për martesë? Po. Meheri, fillimisht a ishtë ajo paja apo dhurata që slën ja dhuron burri gruas gjatë ritualit të kurorzimit. Oshë një shumë i caktuar e parave, mund tjetë edhe ndo një dobi materiale të shka tjetër jashtë a paras, mund tjetë edhe ndo një dobi për shambo një vizit, udhëtim, ose ndo një shërbim e kështu me radhë. Pra, kjo konsiderot një loj paja apo dhurata që zakonir burri ja dhuron gruas gjatë ritualit të kurorzimit por nuk është kusht obligativ për meqenë saktë kurrëzimi. Kështu që nëse njeriu realizon kushtet tjera si është pranim i kërkesa, pranim i ëh do të thonë dëshmitarët, prezenca e përgjesisit apo veliut të, të vajzës, e, nuk përmendet e, mehri për ndonjë arsye apo tjetër, atëherë ajo martesë është valide dhe nuk ka nevojë të ripërsëritet, edhe nuk është e anuluar, edhe nuk anulohet në asnjë formë, por ë jat aty asaj ceremonieën në kupton që nëse nuk përmendet mehri, atëra ë gjuas në formë automatike i takon mehri edhe nëse nuk është sekur saktë shuma dhe nuk është përmendur fare, ataj i takon automatikisht mehrri, që është i thutë në gjuhën arabe mehrul mithl, që është një mehrr që zakonisht apo është e, mesatarja e atij rajoni apo atij vendi ku jeton ajo ajo jeton ai po të të? sa është tradita që zakonisht jepet mehrri në atë rajon atë vend, atë i takon edhe gruas, ai as më shumë as më pak pra shikohet edhe mundësia materiale, domthon standardi i familjes, pastaj shikohet të afërmët e vajzës sa i kanë mehrin zakonisht të afërmët e burrit e kështu me radhë dhe caktohet mehri në formë domthon në, në bazë të këtyre rrethanave edhe kushteve. Pra nuk është kusht i validitetit kurrëzimit mehri, por në formë automatike gruaja ka të drejtën dhe mërë dhe të drejten e dhuratës, mehrit, edhe nëse nuk seket gjatë ritualit të kurorëzimit, zotë i dhe mësmilë. Për e që radhës, thotë, e kanë të lejuar të luen dhe të zbukurohen edhe gratë që mbajnë mbules? Po, gjësesi, zbukurimi, përdore e makjajzit edhe format e mëndryshme tjera të zbukurimit, jënë të lejuara për femrat, pavarësisht edhe nëse jënë të mbuluara, Por ajo çfarë është e ndaluar për femrën në përgjithësi është që e, në at formë do të mos bukuruar dhe e lëyr me makiaj e kështu me radh të mos i ekspozoj ato zbukuri me e, burrave të huaj. Pra të dalë në rrugë qoftë në, nëse ka shaminë dhe është ngjyrë, është lëyr pra me me loje ndryshme të të zbukurimeve nuk nuk është e lejuar që ajo të dalë në rrugë, ta shohin burrat e huaj, për shkak se është e rrezikshme dhe kjo shkakton, do të thonë kjo është ajo që është ndaluar, e jo vet lërya. Pra kjo qoftë qoftë jo pa, pa arsisht, pa, është e mbuluar, është jo e mbuluar. Pavarësisht po, a është e mbuluar apo nuk është e mbuluar, pra ekspozimi i atyre zbukurimeve me të cilat zbukurohet, çoft frizura, çoft fytyra e çftu me radhë dhe daljen në rrugë në atfum, kjo është e ndaluar. Kurse nëse kanë ndonjë ceremoninë, ndonjë festë dhe nat ceremonie do të prezantojnë vetëm e, gra ose burra të cilët nuk janë burra të cilët nuk janë e, të huaj Atër në këto rase, kur që gruja të zbukurot, nuk ka asë gjithë të keshë, ma dje edhe kjo është një gjithë që e praktikojnë gratë në përgjësit. Së së hozë, si kur ka një neglijënës, femrat cilat nuk janë të mbuluara, e, për këtashtu përshkakt mungesë të mbulesis, e neglijën edhe dalin dështat të zbukuruara në rrugë dhe në vendet cilat ju i cekët? E, e ke fjallën për vajzat e buluar, pa zbuluar, pa mbuluar, pa mbul Po faktikisht... Ashtu e to po, në këtë mënyrë, se nuk jemi të mbuluar edhe daljë... Vetë daljë në atë formë është e ndaluar. Pastaj edhe shtuarja e makjajzit dhe zbukurimit kjo është në mohon e keqen, bitkeqen, bitkeqen esenciale. Pra ndaj, jëndytë këqia, nuk është në mohon vetëm një pra e keqen. Pra mungesa në bulesus nuk arsueton po, po, po, në po, zbukurimin si. në vendë dhe konu klejot. Ashtu ko është, ashtu është. Në kuptua, në tërkallon një pyti tjetër hozë, a lejot të regulohet dvari që është shembur dheju, apo së farët duhet bërë në këto situata? Hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasalam kuptojnë se besimtarit i ndalohet zbukurimi i varrit, i ndalohet ndërtimi mbi varr, i ndalohet këto forma të ndryhjes në varr. Mirpo nëse varri është sham për shemb dhëu dhe është bën i grop eden që njeriu të vendos dhëjë dhe ta rikthejë varrin ashtu siç ka qenë varr qet kuptohet se aty është i varrosur një një njerëj, jo të ndërtojmë mbi të. Atëherë kjo është e lejuar, madje kjo është e kërkuar për shkak se Muhamedi s.a.s. kاندaluqi në varr të ulët njeriu të ecë mbi varr e kështu me radh, dhe nëse neve e kthim në formën e varrit ashtu siç zakonisht bëhet varri, e i hudhët dheu përmbi dhe rikthehet në në në mënyrën siç ka qen varri në fillim, atëherë kjo është ajo çfarë duhet veproj besimtarit, por ndërtimi mbi të edhe zbukurimi, vendosja e gurrave të çmuar, mermerit e këto forma që është ajo çfarë është, farë, është endaluar, por shumë, e ndaluar. Porseun vendosin edhe hekur të caktuar për të mbrojtur nga kafshët që mund të ndanë. Dhe... Nëse nëse nuk bëhet bukurim por mbrojtje nëse shumë. Nëse bëhet rindërtimi të... i Varrezav, atëre po. A var va... domethënë i mi varrit vetëm. vetëm me asaj ajo nuk është për të mbrojtur, ai është për të bërë domethënë forma e zbukurimit dhe forma e ndërtimit mbi të. Zot e më dhe mëson. Leja në tretanë fondit për misionin e Santum, a është obligim të bëjmë sejsdë në rastin e leximit të Kur'anit të disa ajeteve të caktuara, ato që të cilat duhet bësh sejsdë. A hyjmë në gjënan nëse nuk i dim shënjat dhe nuk i bëjmë këto sejsdë. Sejsdë e leximit, sejsdë tu tilawa i thuat në gjuan arabë, është ajo sejsdë e cila e bën besimtari pasi që ti lexoj disa ajete të caktuara në Kur'anin famlar çi kryesisht janë 14, por disa kanë mos pajtim sa ajun ajete sejdës për disa tjera janë ka unanimitet që janë ajete të sejdës, kurse dispozita e kësaj sejdëje është obligative apo jo, dietarët e dhe mëdhëhit hanefit thonë që është obligativ, është wajib. Që njeriu kur ta lexon këtë pjesë të ajetit është obligim ta bëj sejdën, duke u mbështetur në një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thotë e sejde tu ala men njësma që sejdeja do më honë bërja e sejde është obligim për atë që e dëgjën atë pra nëse njeri ju e dëgjën apo e ledëzën vetë atërë obligohet të bëjë sejtën. Dhe kjo formë ala që ka arë në gjuhën arabe në nënkupton në parim të këtë djetartë e usulit në nënkupton obligohet shmërin e tha, se ka arë në formën e urdhrore dhe urdhri i pegame e s.a.s. në parim është obligative, është do më në nënkupton vazjibin. Kurse e, disa prej ulemave për kryesisht dietarët e me dhebit Shafi dhe me me dhebit Hambeli janë të mendimit se kjo sërsht është sunet i fortë, nuk arrin shkallën e vazhbit, për faktin se kemi disa raste nga disa sahabë shokë të Muhamedit sallallahu alaihi ve selam që nuk nuk e kanë trajtuar si obligative. Dhe nga këto raste është ajo që e përcjell Imam Buhariu në koleksionin e tij se Uh, Omeri radiyallahu ta'ala, në një rast kur ka qenë xhalife, ose haçi musliman ve ka hyrë në hutbe, dhe ka lexuar një pjesë të ajetit në surën An-Nahl, dhe ka lexuar ajetin e sejsdes dhe ka zbrit nga hutbeja, ka shkuar në në në sejsde dhe është hyrë prapë në në hutbe dhe ka vazhduar hutben në javën e ardhshme ka lexuar një pjesë tjetër në një vend tjetër të që a jeti që ka qenë së shërdë, mirë po nuk ka veprum njëjtë. Nuk ka zbrit postën e bashkisë edhe mu kthy, edhe ka thonë se kjo është së shërdë që nuk është obligative ta bëjm, kështu që kush dëshiron mundet me bë dhe kush nuk don, do të thonë nuk ka, nuk do të thonë nuk ka mëkat nëse e lën. Dhe kjo kjo form e e përcjelljes apo kuptimit të, të ajeteve të sejtë në këtë formë nga Ana Omeri të radhe Allah të alanhu në prezencën e gjitha atyre sahave të sëllët, asë njërin nga ta nuk e ka qortu, nuk kupton se nuk është vazgjib në fund të prerë që duhet bërë që nëse nuk e bënë kemi gjina dhe më katojmë. Por bërja e saj është prej suneteve të vërtetuara dhe shumë të fuqishme dhe nuk është e drej që besimtari ta neglizhej. Ta neglizhej ata shë në serioz duke e lexuar duke e lexuajet domon Kur'anin është duke bër hatme e, dhe nuk e din ku është vendi i sejsës neve themi që të gjithë ata të cilët e lexojnë mushafin e, në vendin e sejsës zakonisht e kanë një shenjë që është shumë i qartë ose e ka është e nënvizuar nga lart ose e ka një një shenjë e një lloj po të them kushtimisht si minare diçka që jep me kuptues se pse është ajo aty dhe në në anën e e djathtë aty vënë ose në anën majtavarësish anash e lezion se është ajeti së sejdës dhe duhet bër sejdë. Dhe kështu që ai i cili lexon Kur'anin është mirë me pas vëmendje dhe me përqendrim. Dhe kur të mbrin dukshme. edhe është shumë e qartë, e dukshme dhe kur të mbrin aty e lezion atë dhe kupton dhe bën sejdën dhe vazhdon leximin. Nëse për ndonjë në rast nuk nuk e vrenë ose e kalon, atërë e themi që nuk ka bërë gjëna për arësuje se këtë e ka bërë jo me qëllim, edhe që që shtanë pak mëherët është prej sëdeteve të fort, a zote i dimas piri. Tërhoz me këto pyetje për mbyllim emision në sëntëm, ju falenderit që sënte ishme në në studio për dhëmë përgjizje ndaj pyetjeve të shikuesve tanë. Edhe unë ju falenderoj përftesët. Tërë të ndërro shikues këtu e përmbyllin emision në sëntëm. Jo, vazhdo një të i dërgoni pjetje tuaja në adresën tonë elektronike pjetje eqseivisks.com apo për mes mesajëve. Pastaj ne do t'i përzedhin disa prejtyre për t'i trajtuar në emisionin e arshum. Dere emision në radhës, sra mualikum.